Postula sagan 28. kabli Nú sem við vorum heilir á landkomnir, fengum við að vita að eyjan hétt Malta. Eyjar skeggjar síndu okkur einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál og hlintu að okkur öllum, en kalt var í veðri og farið að rigna. Páll tók saman hrísvöndur og lagði á eldinn. Skreið þá út naðra undan hitanum og festi sig á hönd hans. Þegar eigarskeggjar sáu kvikindið hanga á hendi hans, sögðu þeir hverfið annan. Það er víst að þessi maður er mandrábæri, fyrir strefsinn orðnin lofar honum ekki að lifa, þótt hann hafi bjargast úr sjónum. En hann hristi kvikindið af sér í eldinn og sakaði ekki. Þeir byggust við að hann myndi bólna upp eða detta svipliga döður niður. En þá er þeir hafðu beðið þess lengi og ságu að honum varð ekkert meint af Skiptu þeir um og sögðu hann guð vera. Í grendið stað þennan átti búkarð æðstimaður á inni, Publius að nafni. Hann tók við okkur og hjælt okkur í góðu yfirleiti þrjá daga. Svo vildi til að faðir Publiusar lá sjúkur með hittaköstum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans, baðst fyrir, lagði hendur yfir hann og læknaði hann. Eftir þetta komu aðrir þeir að sjúkir voru á inni og voru læknaðir. Höfðu þeir okkur í hávegum og erfiðskildum sigla, gáfu þeir okkur allt sem við þurftum til fararinnar. Að liðinum þrem ánöðum lögðum við til hafs á skepi frá Aleksandríu sem leið hafði við einað um veturinn og bar merki tvíbruna. Við tókum höfn í sírakúsu og dvöldum starf þrjá daga. Þaðan sildum við í sveig og komum til regjum. Að dei liðnum fengum við sunnanvind og komum á öðrum degi til Púteóli. Þar hittum við trúsiskinn og báðu þau okkur að dveljast hjá sér í vegu. Síðan heldum við til Rómar. Kristir menn þar fréttu um okkur og komu til mótsfið okkur allt til appjöfsartorgs og þríbúða. Þegar Páll sá þá gerði hann guði þakkir og restist í huga. Erfið vorum komnir til Rómar var Páli leift að búa úta fyrir sig með hermannið þeim sem gætti hans. Eftir þrjá daga stemdi hann saman helstu mönnum gyðinga. Þegar þeir voru saman komnir sagði hann við þá. Bræður, ekkert hef ég brotið gegn þjóð okkar eða síðum feðrana, en samt er ég fangi framseldu Rómverjum í Jérúsalem. Þeir yfirherðu mig og vildu láta mig lausan af því að á mér kvildi engin dauðasök, en gíðingar mæltu á móti og neytist ég til að skjóta máli mínu til keisarans, ekki þó til þess að ákæra þjóð mína. Sakir þessa hef ég kallað ykkur hingað að ég mætti sjá ykkur og tala við ykkur, því vegna vonar Ísraels ber ég þess að Þeir svörðu. Við höfum ekki fengið brefum þig frá jútiðu, og eigi hefur heldur neitt bræðranna komið hingað og byrt eða talað nokkuð illt um þig. Rétt þykir okkur að heyra hjá þér hvað þér býr í huga, en það er okkur kunnugt um flokk þennan að honum er allstaðar mótmælt. Þeir tóku til dag við hann og komu þá mjög margir til hans þar sem hann dvaldi. Frá morgni til kvölds skýrði Páll og vittnaði fyrir þeim um Guðs og reyndi að sannfæra þá um Jésú. Bæði eftir lögmálu Móse og spámannunum. Sumir létu sannfærast af orðum hans en aðrir trúðu ekki. Fóruð þeir burt ósamþykir síni í milli en Páll sagði þetta eitt. Rétt er það sem heilagur andi lét ég sæja spámann segja við forfeður ykkar. Far til liðs þessa og seg þú. Með eirum munu þér heyra en alls eigi skilja og sjáandi munu þér horfa, en ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eirum sínum, og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjáu ekki með augunum, en ég heyri með eirunum, og skinji með hjartanu, og snúi sér, og ég lækni þá. Nú skuluð þið vita að Guð hefur sendt heiðingjónum þetta hjálpræði sitt, og þeir munu hlusta. Fullt fjú ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leikt sér og tók á móti öllum þeim sem komu til hans. Hann boðaði Guðs og frætti um drottinn Jésu Krist með allri djörfung, tálmunar laust.